Pista 4. Istoria culturii și civilizației 7. Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 34. Mișcarea filozofică a secolului al XII-lea reflectă și o evidentă prețuire a preocupărilor literare umaniste. Abelard îi citează despre Cicero, Seneca, Vergiliu, Horatiu, Ovidiu, o prețuire care se traduce în la școala din cartră și prin cultivarea unei elegante limbi latine. Gilmele. acest gust rafinat pentru cultura literară, această dragoste a forme pentru forma în sine care anunță umanismul renașterii, se vor găsi în paranteză în secolul următor al XIII-lea, numic punct, numic punct Ovidiu, Drimba, închid paranteza, dacă nu sufocate, cel puțin refulate de extraordinara dezvoltare a studiilor pur filozofice și teologice. Închid Gilmele. în paranteză, e mare punct, Gilson, închid paranteza. O altă caracteristică, în paranteză de astădată, pur filozofică, închid paranteza, este mare admirație pentru doctrina platonică. În schimb, studiul științelor naturii, având o realitate și o valoare în sine, va trebui să aștepte impulsul fizicii aristotelice, care se va produce în secolul următor. Disputa dintre teologi și dialecticieni continuă, dar câștigă tot mai mult teren convingerea că filozofia poate deveni o ghilimele servitoare, închid ghilimele utilă a teologiei recunoscuse deja Anselm, ghilimele, părintele școlasticii, închid ghilimele. Fără îndoială, primatul îi aparține credinței, în paranteză credo ut intelligam, închid paranteza, dar dacă credința este susținută de posibilitățile argumentative ale logicii, ale rațiunii, credința nu are decât să de câștigat. Secolul al XII-lea este perioada de pregătire a marilor construcții școlastice ale secolului următor, așa după cum împreună cu acesta, în totalitatea culturii evului mediu, constituie ghilimele perioada clasică, închid ghilimele. Dar și alte direcții filozofice viitoare încep să se contureze destul de clar, căci, repetăm, secolul al XII-lea perioadă de intensă fermentație intelectuală, științifică, teologică, literară, artistică, este și sub raport filozofic variat și complex. În prima jumătate a secolului, școala din Cartră, care luase ființă către sfârșitul secolului al X-lea, devine centrul cultural cel mai important. Retorica și studiul clasicilor latini erau ținute în mare cinste lucrările filozofice redactate aici, abundând în reminiscențe clasice și scrise într-o latină aproape pură, arată că filozofia a beneficiat de acest interes pentru literatură. Cu o reală pasiune erau cultivate și disciplinele quadrivimului, plus medicina, încât școlile asigurau însușirea unei culturi generale într-o măsură incomparabil mai mare decât în alte centre ale învățământului. Ca orientare filozofică fundamentală, școala din Carte era o adevărată citadelă a platonismului. Bernard de Cartră, în paranteză mic punct înainte de 1000 130, paranteza, magistru și cancelar al școlii episcopale încerca să împace filozofia lui Platon cu cea a lui Aristotel. Dar, în fond, rămânând un platonician. În tratatul de expozitione porfirii, Bernard susține că există trei categorii de ființe, Dumnezeu, realitatea supremă și eternă, materia creată de Dumnezeu din neant și care, prin unirea cu ideile, dă naștere lumii sensibile și ideile sau formele prototipuri ale lumii existențelor și posibilităților. După modelul ideilor imuabile, Dumnezeu creează ghilimele formele native, închid ghilimele sau rațiunile lucrurilor care, unindu-se cu materia, formează ființele perisabile, în paranteză conform m -mare punct de wolf, închid paranteza. În legătură intimă cu platonismul lui Bernard, școala din Cartr va formula una din tezele sale favorite. Natura, în globalitatea ei, este un organism superior ființelor individuale, pe care le conține și, ca atare, este înzestrată cu un suflet cosmic. Discipolul său, Guillaume de Conchet, în paranteză 1080-1145, închid paranteza, este autorul tratatului în același timp Enciclopedie Filozofică, intitulată de Filozofia Mundii. Vezi notă 1, în care schițează o filozofie a naturii. Citesc notă 1. De asemenea, al unor. Comentarii la Timaios de Platon și la De Consolatione Filozofie al lui Bötius, precum și al unui tratat de morală, în realitate o culegere de precepte, din Seneca, în paranteză de Beneficiis, închid paranteza, Cicero, în paranteză de officis), închid paranteza, și altele. Încheiat, notă 1. Aici el tratează despre sufletul lumii, coexistând în fiecare om cu sufletul său propriu, individual, asimilându-l cu Sfântul Spirit și considerându-l fie ghilimele o forță naturală inserată de Dumnezeu în lucruri, închid ghilimele, fie ghilimele o substanță necorporală care este în întregime în fiecare corp, închid ghilimele. Rolul și sarcina filozofiei este să studieze totalitatea ființelor, de la Dumnezeu și sufletul lumii până la sufletele individuale, meteori și pământ, considerate în ierarhia lor. În această explicație, Guillaume introduce o concepție atomistă. Adevăratele elemente sunt corpuscul material omogen și invizibil, care, printr-o juxtapunere posibilă datorită porozității corpurilor și prin combinarea lor, formează diversitatea celor patru elemente. O asemenea viziune mecanicistă, în paranteză, explică e mare punct breie, închid paranteza, ghilimele, se leagă cu teza sa despre natura sufletului. După el trebuie atribuite corpurilor toate acțiunile comune omului și animalelor, în paranteză, creșterea percepția senzorială, închid paranteza, iar a sufletului ceea ce este propriu omului, în paranteză, inteligență, raționament, memorie, închid paranteza, un dualism platonic care prevestește din depărtare dualismul cartezian, un alt discipol ilustru al lui Bernard și acesta profesor timp de 12 ani și cancelar al școlii din Cartră, magistru mult stimat și la Paris, apoi episcop de Poitiers, se scrie puuit iersă, fără a fi renunțat la profesorat, a fost Gilbert de la Pore. Se scrie p o r, r, e, cu accent ascuțit, e, în paranteză, 1076-1154, închid paranteza, opera sa de Sex Principis, care completa categoriile lui Aristotel, s-a bucurat de o mare faimă, fiind comentată, în paranteză, sau citată, închid paranteza, de Albert cel Mare, Toma din Achino și de umaniști din secolul XV. În comentarul de Trinitate, gândirea lui Gilbert de evidentă influență derivație platoniciană apare mai clară. Ideile sunt de două categorii. Ideile propriu-zise, care subzistă în Dumnezeu, și ideile secunde, generate de primele care se fac stăpâne pe materie, alcătuind astfel obiectele sensibile. Acestea din urmă sunt, deci, copii ale celor din tâi, în paranteză, care își au sediul în inteligența divină, închid paranteza, fiind inerente lucrurilor create. Ele sunt individuale, întrucât determină lucrurile particulare și, în același timp, universale, întrucât sunt conforme ideilor divine. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Gilbert operează o distinție, ghilimele, între ființa care este, în paranteză, subsistens, închid paranteza, și forma grație, căreia ființa este ceea ce este, în paranteză, subsistentia, închid paranteza. Subsistentie sunt atributele precum corporeitatea, sensibilitatea, raționalitatea, subsistence este corpul care le posedă concomitent pe toate trei. Închid ghilimele în paranteză, e mare punct, breie, închid paranteza, încheiat notă 1. La aceasta, Gilbert adaugă și o teorie a cunoașterii. Intelectul uman trebuie să abordeze mai întâi obiectele particulare și, observând asemănarea formelor lor, imitații ale ideilor, să se ridice la ideile însele. Ghilimele, universaliile, închip ghilimele, genul, specia, conceptul, sunt rezultatul unei operații mentale de comparație, de apropiere, de unire a determinărilor esențiale care se realizează în numeroasele ființe, obiecte, realități. Speculația filozofică desfășurată cu atâta libertate, dezinvoltură și eleganță de școala din cartră, independente de servituți teologice, a fost ilustrată de englezul John din Salisbury, în paranteză circa 1115-1180, închid paranteza, Personalitatea de o înaltă distinție intelectuală, umanist și scriitor rafinat, în paranteza al cărui model era Cicero, tit. paranteza, istoric al ideilor filozofice și dialectician subtil, om politic și autor al primului eseu complet de filozofie politică. Discipol al celor mai renumiți profesori de filozofie ai timpului din Cartre și Paris, consilier al papei Adrian IV-lea, secretar și adept al lui Thomas Beckett, se scrie bâie capa etă, în paranteză, la asasinarea căruia în catedrală a fost de față, închid paranteza, în 1176 a fost ales episcop de Cartră. Între lucrările sale, vezi note 1, primele locuri le ocupă Policraticus și Metalogicus, Scrierii deosebite de apreciate până azi, atât pentru frumusețea stilului, cât și mai ales pentru gândirea subtilă, echilibrată, armonioasă a autorului. Citesc note 1. Biografii ale lui Anselm de Canterbury și Thomas Beckett, scrisori de un mare interes filozofic și informativ, câteva lucrări teologice și un poem filozofic, Enteticus, de Dogmate Philosophorum, conținând și o scurtă istorie a filozofiei greco-romane. Încheiat notă 1. În concepția lui John din Salisbury, filozoful în paranteză sapiens, ghilimele înțeleptul, închid ghilimele, închid paranteza, trebuie să fie modest să-și dea seama de limitele cunoștințelor și ale posibilităților sale, de a cunoaște să se îndoiască asemenea marilor sceptici ai antichității, dar numai pentru a supune astfel totul controlului rațiunii înainte de a accepta ceva ca adevărat, să se mulțumească de a fi ajuns. În aproape toate problemele supuse dezbaterii doar la probabilități. Dialectica este regina disciplinelor triviumului, cea care te învață arta de a gândi, dar care poate ușor cădea în verbalism și frazeologie de efect, sterilă fiind când este cultivată pentru sine însăși, căci dialectica nu poate ține locul celorlalte ramuri ale filozofiei. Izvoarele cunoștințelor noastre sunt simțurile, rațiunea și credința, toate sunt demne de încredere și îndeoseb a treia sursă, credința care este baza și punctul de plecare al întregii înțelepciuni. În problema ghilimele universaliilor închid ghilimele, John din Salisbury îi combate pe cei care își pierd timpul căutând de realitatea în genuri și specii, iar nu în lucrurile perceptibile pe calea simțurilor de altminte filozoful căruia îi mai rămân atâtea alte probleme de cercetat nu trebuie să întârzi excesiv de mult asupra problemei ghilimele universaliilor închid ghilimele. Astfel este studiul facultăților și actelor noastre psihice. În acest sens concepția autorului este următoarea cunoașterea pe Calea senzațiilor în fond agitații organice este urmată de judecățile sensibilității și de acte ale imaginației care pot duce la opinii eronate. Garanția adevărului însă o oferă exercitarea unei facultăți care controlează simțurile. Această facultate este intelectul care operează un act de abstractizare și de coordonare a datelor furnizate de toate sursele cunoștințelor noastre. În domeniul teoriei politice, John din Salisbury a scris cea mai cuprinzătoare lucrare de filozofie a dreptului din secolul său, intitulată Policraticus, după ce petrecuse 12 ani la curtea regală în calitatea de consilier al arhiepiscopului de Canterbury, ani pierduți pentru studiile sale pe care filozoful îi regretă. Opera este impregnată de pasiunea și entuziasmul autorului pentru studiu și cultură. Ghilmele a citi și a scrie ceva folositor este mijlocul cel mai bun de a te elibera de patim și de a căpăta putere pentru a îndura nenorocirile. Față de asemenea bucurii, toate plăcerile lumii nu sunt decât amărăciuni. Închid ghilimele. În cartea a patra autorul face o netă distinție între principe și tiran. Principele este omul dreptății, în paranteză echitas, închid paranteza servitorul legii, legea fiind altceva decât interpreta principiului de dreptate. Autoritatea lui emană de la Dumnezeu, dar și poporul are dreptul să-l pedepsească pe principe chiar cu moartea când acesta abuzează de puterea sa. Cum tiranul este dușmanul binelui public, uciderea lui nu este numai îngăduită, ci chiar recomandată. Cât privește organizarea statului, filozoful subliniază că regii sunt supuși autorității bisericii, de la care dețin prerogativa de a guverna. Pentru sensul de cal de umanitate de care este pătrunsă întreaga operă, Policraticus a fost mult citită și apreciată și în timpul renașterii. John, din Salisbury, eruditul de vastă cultură umanistă, anticipează atâtea aspecte și atitudini renascentiste, intelectualul care dintre antici îl admira cel mai mult pe Cicero pentru eclectismul gândirii și pentru stilul său sobru și distins, intelectualul pentru care virtutea reprezenta dimensiunea majoră a umanității, etica deținea primul loc între științe, iar iubirea de Dumnezeu era suprema înțelepciune și adevărata filozofie, gânditorul care a avut în cel mai înalt grad gilmele, Bunului simț și al soluțiilor clare, o de loc vacitatea confuză și de verbalism, închid ghilimele, și pentru care a filozofa însemna a-ți trăi doctrina, a urma preceptele pe care le profesezi, a fost, ghilimele, un spirit mai mult delicat decât viguros, dar atât de fin, atât de bogat și de perfect, cultivat încât prezența sa înnalță și înnobilează, imaginea pe care nu putem face despre întregul secol al XII-lea, închid ghilimele, în paranteză, e mare, tâmic, punct, Gilson. încet Figură pagina 34. Reprezintă o poză. Capitel din cripta catedralei din Canterbury, secolul 12. Încheiat figură. Figură pagina 35. Reprezintă o poză. San Miguel din Lillo, în paranteză Prov. Oviedo, închipt paranteză, artă secolul 9. Încheiat figură. Figură pagina 37. Reprezintă o poză. Capitel din Cripta Catedralei din Canterbury, secolul XII. Încheiat figură. Figură, pagina 39. Reprezintă o poză. Cortegiul damnaților. Închit ghilimele. Basorelief de pe porticul sudic al Catedralei din Amiens, secolul XII. Încheiat figură. Alte direcții filozofice. În afara școlii din cartră și a școlasticii, principalul curent filozofic din evul mediu, alte direcții și orientări au conferit secolului al XII-lea o mai mare diversitate, lărgind orizontul gândirii teologico-filozofice în paranteză, pe lângă cea științifică închid paranteza și, deci, prezentând un interes sporit. Exista, de pildă, un curent materialist, psihologic și moral, care invoca în sprijinul tezelor sale filozofia lui Lucrețiu și Epicur neacordând importanță vieții spirituale, negând că ar exista o deosebire de exență între senzație și cugetare, susținând ideea dispariției spiritului odată cu moartea fizică, negând pedapsa sau răsplata pe lumea cealaltă și contestând dogma precum și posibilitatea învierii morților la judecata de apoi, adepția acestei filozofii numeroși după mărtăria eruditului și poetului Marbod, episcop de René, în paranteză 1035-1123, închid paranteza, au trăirea din plin a plăcerilor vieții. Idei provenind din lumea orientală bizantină, exprimând un dualism metafizic și moral, au fost propagate de foarte răspânditele secte ale catarilor și albigenzilor. Teza dualistă, avându-și originea în manicheism, a coexistenței principiilor binelui, în paranteză Dumnezeu, închid paranteza, și răului, în paranteză diavolul, închid paranteza, afirma că omul este o creație a acestora. Ca atare corpul fiind corupt, operă a diavolului, omul trebuie să ducă o viață de cea mai strictă asceză. În paranteză, catarii interziceau chiar și căsătoria și procreația, perpetuarea speciei umane, însemnând perpetuarea răului în lume, închid paranteza. O direcție de gândire panteistă a pornit chiar din mijlocul magistrilor școlii din Cartră. Între anii 1145-1153, Bernard Silvestris, se scrie s y l v e compune tratatul de mundi Universitate, în care, printre multe idei neoplatonice și pitagoreice, formulează o doctrină monistă. Întreaga realitate este o emanație a divinității, iar ghilimele, sufletul lumii, închid ghilimele de asemenea. Tratatul este redactat în forma unui poem alegoric, în paranteză, versurile alternând cu proza, închid paranteza, în care conceptele metafizice apar personificate. Sub influența școlii din cartră și direct al lui Scotus Eriugena s-a constituit prin Amori de Bene și David de Dinant, se scrie duin anătă, curentul panteist cel mai consistent, formulat în epocă o doctrină în repetate rânduri condamnată cu cea mai mare severitate de biserică. Amori de Ben se scrie buie cu accent ascuțit nâie, în paranteză mumic. 1206, închid paranteza, și-a propagat ideile prin cursurile de dialectică și de teologie pe care le-a ținut la Paris, unde numeroșii săi discipoli, clerici și laici, ghilimele amalriciani, închid ghilimele, i-au dezvoltat învățătura. Vezi notă 1. Citesc notă 1. După condamnarea, în paranteză în 1215, închid paranteza, ca eretică a lui Amori, care a fost silit să-și o retracteze de către conciliul din Lateran, zece amalriciani activi au fost arși pe rug, iar cadavrul lui Amori a fost descumat și îngropat în afara cimitirului în loc nesfințit. În paranteză, după o altă sursă, osemintele i-au fost arse pe rug. Închid paranteza încheiat notă 1. Sâmburele doctrinei era formulată în acești termeni. Ideile cugetării divine creează și sunt create. Tot ce ființează este o singură ființă și tot ce ființează este Dumnezeu. Din aceasta rezultă că întreaga omenire este deificată și că fiecare om este o parte din divinitate, fiecare este într-o măsură însuși Sfântul Spirit. Vezi, doi, ca atare omul este deasupra păcatului. Faptele în sine n-au o valoare morală. Singurul lucru care contează este intenția bună sau rea. Contemporanul și discipolul lui Amori, David de Dinan, vezi notă 3, duce panteismul materialist la dilemele un fel de fuziune a doctrinei lui Parmenide, cu elemente aristotelice, diversitatea lucrărilor pe care o percep simțurile noastre și care este legată de forme, este o lume de aparențe și lipsită de realitate. Citesc notă 2. Amal ricianismul avea unele puncte de contact cu ideile călugărului profet, teolog, mistic și reformator, Gioachino se scrie G-I-O-A-C-C-H-I-N-O, da fiore, în paranteză mâmic, 1202, închid paranteza, Calabrez, fondator al unei congregații benedictine. Doctrina lui stabilea trei perioade în istoria omenirii, identificându-le cu cele trei persoane ale Trinității, prima de la începuturi până la venirea lui Hristos, a doua a Fiului se va încheia în 1210, după care va începe perioada Sfântului Spirit, cea a Bisericii ca realitate spirituală pură. Instituția Bisericii trebuie să fie profundere formată sub raportul conduitei morale. Condamnată de Biserica Catolică în 1255, profeția lui Gioachino va avea mare influență asupra lui Francisc din Asisi. În timp ce Dante îl va plasa pe faimosul reformator în Paradis între Sfinții Bonaventura și Toma din Achino. În paranteză, primare a punct, 12 Roman 140 închid paranteza. Încheat notă 2. Citesc notă 3. Datele vieții nu sunt cunoscute. Operele sale, Quaternuli și De Tomis Id Est de Divisionibus s-au pierdut. Ideile lui ne sunt cunoscute din informațiile celor care l au combătut, Albert cel Mare și Thomas din Achino. În 1215, lucrările lui Amori și David au fost interzise în facultățile de Arte și Teologie din Paris. Încheiat notă 3 Diversitatea lucrurilor provine din real sau din substanță care este unică, imuabilă și indivizibilă. Această substanță, ființa adevărată, este o trinitate de indivizibile identice una cu cealaltă. Dumnezeu, nuz și materia primară, închid ghilimele, în paranteză, mă mare de vulf, închid paranteza, Dumnezeu, inteligența, în paranteză, nuz, închid paranteza, și materia fiind entități simple, necompuse, ele sunt identice. În paranteză, în această concepție despre unitatea celor trei realități, este evidentă influența lui Aristotel din de anima, închid paranteza. Într-o asemenea doctrină, toate dogmele creștine erau minate din temelii, dacă nu chiar suprimate. Învățământul filozofic-eterodox predat în școlile episcopale, în paranteză, din Cartre, Paris, Reims Laon, etc., închid paranteza, i s-a opus reacția ferm ortodoxă dusă până la limitele misticismului speculativ, a călugărilor benedictini care revendicau un învățământ pur creștin, nealterat de filozofia anticilor. Reprezentantul cel mai obstinat al acestei reacții a fost Benedictinul Bernard de Clairvaux, în paranteză 1091-1153, închid paranteza, fondator al unui mare număr de mănăstiri. Vezi, notă 1, fervent predicator al Cruciadei a doua, autor a numeroase lucrări teologico-filozofice. Citesc notă 1. Fondator al unui ordin benedictin pe care l-a organizat și l-a condus la mănăstirea din... Se scrie că UDINI x în paranteză lat. cistercium, de unde numele Ordinului Cistercian. Închid paranteza. La moartea lui Bernard, numărul mănăstirilor cisterciene fondate de el în tot Occidentul trecea de 350. Ea a combătut cu o vehemență pe Arnaldo da Brescia și pe ghilimele dialecticieni, închid ghilimele, denunțându-i curiei papale ca eretici. În paranteză, pe Abelard. Gilbert de la Pore, și alții, închid paranteza, a scris numeroase tratate, comentarii, imnuri, omilii, scrisori, lucrări dintre care cele mai cunoscute sunt. De gratia et libero arbitrio, de gradibus umilitatis et superbie, canonizat de Biserica Catolică în 1174. Încheiat notă 1 Bernard este unul din fondatorii misticismului medieval din Occident. Originea, mijlocul și scopul cunoașterii este pentru el Dumnezeu. Cunoașterea științelor profane are o valoare cu totul neînsernată. Filosofia este o ocupație inutilă și chiar nocivă. Ghilimele, ce ne-au învățat Sfinții Apostoli? De bună seamă, nu să-l citim pe Platon și nici să rumegăm în minte subtilitățile lui Aristotel. De bună seamă, nu să învățăm într-una, pentru ca să nu ajungem niciodată la cunoașterea adevărului. Ei m-au învățat să duc o viață creștinească, închid ghilimele. Bernard nu căuta altceva decât o regulă spirituală de viață monastică, care pentru el era singura și adevărata filozofie. În operele lui Abelard, el nu găsa altceva decât sursele unor mari erezii. Prima treaptă pentru a atinge adevărul este umilința. Aceasta ne îndreaptă spre a doua, compătimirea aproape lui nostru, care ne conduce spre treapta a treia, fervoarea contemplației divinității, starea de extaz fiind punctul culminant al cunoașterii umane. Doctrina mistică a lui Bernard a fost împărtășită și de magiștrii școlii pariziene a Abației Saint-Victor. Reintrând în câmpul teologiei, în cel al speculației filozofice, acești magistri au încercat să realizeze o sinteză între credință și rațiune. Pentru ei, lumina rațiunii nu constituie o piedică în calea iubirii de Dumnezeu, pe care, din potrivă, o pregătește și o intensifică. Drept mare spre deosebire de Bernard, Victorinii refuză filozofia laică, dar nu desconsideră științele profane, din potrivă, le socot utile teologiei. Ghilimele, știința sacră, închid ghilimele, întrucât ele pregătesc mintea omului pentru a atinge punctul suprem al tuturor cunoștințelor, al întregii noastre cunoașteri, cunoașterea mistică. Exponentul principal al curentului, prigorul mănăstirii Hugues de Saint-Victor, în paranteză 1096-1191, închid paranteza, este una din personalitățile cele mai complexe ale timpului în mod egal, un filozof umanist, un teolog dogmatic și un mistic. Hughes, nu respinge a priori și total nici filozofia laică, în paranteză logica și etica, închid paranteza, nici fizica sau științele matematice, cei care le-au cultivat, ghilumele, și câte monumente de o remarcabilă inteligență nu ne-au lăsat aceștia, închid ghilumele, exclamă Hughes. Gilimele Au făcut în aceste domenii progrese importante în aflarea adevărului, închid ghilimele, a unui adevăr ghilimele pe care aveau sarcina de a-l căuta, închid ghilimele. Dar pornind de la un adevăr nefolositor vieții de la starea unei naturi corupte de păcatul originar, ei au crezut că prin aceasta vor putea ajunge la știința la cunoașterea celor nevăzute la teologie. În realitate, rațiunea umană lipsită de facultatea contemplației este incompletă câtă vreme este lipsită de credință, care, de altminte, nu este contrară rațiunii, ci conformă rațiunii și superioară acesteia. În paranteză, secundam rationem aut supra rationem, închid paranteza.